На долю миті справді бачиш, воно загадкове, підступне, як у революціонера-народника, що тримає за пазухою бомбу. Раптом пригадуєш їй дивну фразу, яку вона тихо сказала тобі на півсонному, яку ти свого часу пропустив повз вуха. Якщо ти мене образиш, навіть не уявляєш, що я можу вчинити. Жінки підступні, ніколи по виразу обличчя не вгадаєш, що шкоїться в їхньому серці. Тебе охоплює людь, бо це, чорт забирає, все дуже непевно. На її обличчі бачиш печать обману, добре знаєш подібний вираз, бо м'язи над шкірою перебувають в особливому напруженні, Оченята метушаться, бігають як миші. Голівенька крутиться, губи здригаються. Жінки в таких випадках самі себе здають. На запитання відповідають коротко, ніби відрубують. Перед чим довго ламають комедію, що, мовляв, втомлені, або ж кажуть якусь маячню на зразок. Ти знову починаєш? Від чого хочеться затопити кулаком підступну та хитру мордочку? щоб її завела юшка, або ж відхиляються від прямої відповіді, прискакують на інші теми, запитують про хто зна що, вдаючи із себе заклопотаних і серйозних. Від цього блюзнірства починає тіпати, хочеш вхопити її за волосся і добряче гепнути головою об коліно, щоб зуби повилітали. Але за лічені секунди заспокоюєшся. Це від голоду, від зайвих переживань. Треба звільнитися від того, що хвилює, зосередитися на чомусь іншому, приміром, на спогляданні дерева або ж неба. У дитинстві завжди любив лежати в житах і дивитися на чисте літнє небо. Там немає людей, а воно нерухомо тече, це така собі велика безмежна крижина, що плеве над твоєю тендітною головою, підпорядковуючись таємним законам непевної світобудови царства надземного спокою і тиші. Далеке дитинство. У гостях Помічаєш ще здалеку. Вона тебе не бачить, сама до себе посміхається, її легка хода, замрійний вигляд, і розкачування сумочки, наче маятника підказують, що в неї сьогодні гарний день. Ховаєшся за стовбуром старого каштана, очікуєш, коли вона наблизиться. І несподівано підходиш ззаду, ніжно її обіймаєш, від чого вона здригається і відскакує. Цілуєш її в холодну від осіннього вітру щоку. Налякав. Мовчите, уважно дивлячись одне одному у вічі. Її осяйне обличчя нагадує ікону, на ньому нема жодного напруження, жодної зморшки тільки блаженний природний спокій. Вона нічого не розпитує, зиркає час від часу на тебе і знову посміхається. Такий перепад в її настрой дивує, навіть насторожує, бо від неї останнім часом можна чого завгодно чекати. Признатися, для тебе всі жінки були трохи несповна розуму, навіть у найбільш водяноважених і досвідчених із них у певні періоди життя через несподівані обставини може пробудитися, наче злий, стародавній дух, психічна природна вада, своєрідний шиз, який неодноразово їх підводив. А тому такі зміни в поведінці Марти краще спостерігати, аніж розпитувати про них, бо тоді все почнеться знову – сльози, хусточки, пошмаркування – Дивишся на її рот, губи починають інтенсивно рухатися, чуєш про подруг, про їхні амурні пригоди, з детальним описом об'єктів уваги, з прискіпливим аналізом їхніх вад, звичок,